Мені це нагадувало квартет з кінотеатру «Перемога» у Нижньодніпровську, який ми з Оксаною часто слухали перед кіносеансами. У квартеті було три леви. Перша скрипка «Лев-Лев», друга «Лев-Абрам», «Альт-Лев-Талісман» і «Віолончель» зі веселий Тоді ми сміялися з такої концентрації левів. Тепер можна було посміятися з необежаних кількостей перших заступників – але часи настали надя сміху, до того ж прізвище нового першого Маркового заступника було надто знане мені, знане і ненависне. А хіба ж не знав цього чоловіка мій брат? Сирота вже давно переповз до столиці уперто мелькав там, вистрибував, мов чортик з пляшки, у комітетах, управліннях, колегіях, фондах, очолював делегації, давав інтерв'ю, виступав по радіо і телебаченню. Він виростав за одну ніч, як бамбук, утримувався на обріях при всіх генсеках, з однаковим завзяттям вихваляв малу землю Брежнєва, Андроповські круті порядки, Черненківські загравання з запаратниками – і Горбачовське нове мислення. І все це публічно, відверто і нахабно. «Хто його там у вас тримає?» – питав я Марка. «Е, ти не заважай!» – недбало відмахнувся він. «Хто тримає біля себе негідників, рано чи пізно сам стає негідником?» «Ти перебільшуєш, Миколо! Ти, як завжди, просто кошмарно перебільшуєш!» А тепер сам зробив сироту своїм першим заступником». В жовтні мені треба було поїхати до академії, я подзвонив у Маркові на роботу. Ти ще там живий? А то вже й не знаєш, кому готують саркофаг, нечистій силі чи керівництво? Вгадав, замучений такий, хоч справді лягає у саркофаг. Ти в Києві? Побачимося, жду тебе увечері. Ще до кінця дня розшукав мене в академії Трохименко. Він дзвонив з інстанції, сидів десь під високими дверима, хоч здавалося б перші секретарі обкомів і не повинні сидіти під ними. Та то вже їхня справа. «Покликали на заклан'я», – повідомив Трохименко. «Хто? – Наоспечений вождь і учитель, товариш сирота. А що він тобі?» Та він не навпростець, а за принципом на вгороді бузина в Києві дядько, скликає, ніби нараду про заходи по ліквідації Чорнобильської аварії в сільському господарстві. А мені тут по закрету сказали, що громитиме тільки мене за те, що замінив плоскорізами всю землеробну техніку, а їм тепер потрібні плуги, щоб перевертати пласт, пускати радіацію в глибину. Ти таке чув? «Де буде ця нарада? В залі засідань президії. Прийти на виручку? Тебе туди не пропустять. Це сьомий поверх. Три пусти з архангелами. Попрошу самотугу, він мене проведе». Марсель затримувалася на своєму черговому партективі. Ми з Марком могли побути самі. Брат напівлежав на коротенькому диванчику, роздибнувши сорочку, знеможено дихав. Був вичерпаний до краю. «Колективізм – гарна штука», – сказав він, «але іноді хочеться сховатися не тільки від усіх колективів і власної дружини, а й від самого себе. Так виснажує робота. Я відпустив повара і покоївку, побудемо самі, ніхто не заважатиме». «У тебе повар і покоївка? А що? Ми їх не перевантажуємо, вони працюють позмінно, через день». День одні, день інші. Отже, четверо. А на дачі? Там теж є помічники. Ну, сидівник, кіномеханік, городня бригада, чи там знаю. Водії, охорона, слюсарі, електрики. Ну, як положено, так і ведеться. А як же з принципами? Ти про що? Головний принцип соціалізму – заборона експлуатації людини людиною. Хіба я кого експлуатую? Вони ж не в мене на службі, а в держави. І обслуговують не мене конкретно, а мою посаду. Не знімуть, поставлять іншого. Вони так само обслуговуватимуть і його. В персональній машині возять не мене, а посаду. Депутатом і членом ЦК обирають не мене, а посаду. І крою годують не мене, а посаду. І сироту заступники дають не тобі, а твоїй посаді.